Дзем і мистецтво догляду мотоцикла Глава 7 Спека тепер усюди, я вже не можу її ігнорувати. Повітря пашить як із духовки. Таке пражить, що моїм очам під мотоциклетними окулярами прохолодніше, ніж усім іншим частинам обличчя. Прохолодно і рукам. Хоча з боку рукавиць проступили темні плянями поту, поруч з білими розводами висохлої солі. Попереду з дороги поволі відлітає ворона, тримаючи у дзьобі якесь падло. Долі зостається щось схоже на решти ящерки, розпластані на асфальті. На видноколі в Мареві видніються, коливаються образи будинків. Дивлюся в мапу. Це має бути Боумен. В уяві виникає водичка з льодом і кондиціонер. На вулицях і тротуарах Боумена ми майже нікого не бачимо, хоча на людську присутність указують численні автомобілі, припарковані вздовж дороги. Всі поховалися. Ми в'їжджаємо на вигнуту кутом косорозгляновану стоянку і розвертаємо мотоцикли в бік дороги. Опорувшись, худко на неї виїдемо. Якийсь дід у капелюсі з широкими крисами спостерігає за нами. Ми злазимо знімаємо шоломи та окуляри. «Пече, еге!» – цікавиться він, а на обличчі ніяких емоцій. Джон трусить головою і відповідає «Ха, а як же?» На обличчі старого в тіні капелюха з'являється усмішка. «А скільки оце на дворі?» – питає Джон. 40, відповідає той, коли дивився в останнє Тепер вже певно 42 Дідусь цікавиться, звідки їдемо, відповідаємо Тоді він схвально киває головою Далеченько відповідає А тоді розпитує про мотоцикли Нас ваблять пиво і кондиціонери, однак ми не поспішаємо На дворі 42, а ми стоїмо собі та балакаємо Дідусь каже, що був скотарем і теперечки на пенсії, що навколо тут багато ранчо та пасовиськ, і мав він колись мотоцикла. Приємно, що в таку спеку йому хочеться з нами гомоніти про свій Гендерсон. Ми ще якийсь час розмовляємо, хоча Кріс, Сильвія та Джон вже виказують нетерплячість. Зрештою прощаємось. Дід каже, що радий знайомству. І то знать правду, дарма, що лице його нічого не виражає. Відтак у статечній поставі він поголенький йде собі геть у цю 42-градусну жароту. В ресторані я ще про нього згадую, та видно, що більше нікому це не цікаво. Джон і Сильвія, забувшись, відходять. Сидять майже неворушатся і поглинають кондиціоноване повітря. Підходить офіціантка взяти замовлення, вони заворушились, але все ще не готові, тож вона йде собі. «О, нікуди б звідсіля більше не їхала», – говорить Сильгія, «а я все думаю про старого в капелюсі». «А подумай лише, як тут велося, допоки не встановили кондиціонери», – заважую я. «І справді», – відповідає вона. По такій розпеченій дорозі, та ще й з моїм заднім колосом, ми не їхатимемо, швидше, за 60, Ніхто мені не відповідає. А от Кріс, на відміну від них, здається, вже зовсім оговтався і з цікавістю роззирається. Коли приносять замовлення, він вовком накидається на їжу, і коли ми ще й половини не подужали, він ще просить іще. Приносять, а далі ми чекаємо, поки він усе впорає. Зовсім знов дорога, кілометр по кілометру, а неймовірна. Від сліпучого світла не рятують ані мотоциклетні, ані сонцезахисні окуляри. Тут придалася б маска електрозварника. Високі рівнини переходять у розмиті яристі пагорби, краєвид скидається на білувату засмагу, ніде ані травинки, лише бадиляча бур'янів, каміння і пісок. Окові приємна чорнота дорожнього покриття, тож я дивлюсь униз на розмитий від швидкої їзди асфальт. Краєм ока помічаю, що ліва вихлопна труба набула голубуватого відтінку. Такого ще ніколи не було. Я спльовую на пальці рукавиці, торкаюся труби і бачу, як вона шипить. «Це недобре». Зараз важливо і з цим зжитися, не вести душевної боротьби, контроль над розумом. Тепер варто поговорити про Федрів-ніж. Це допоможе краще зрозуміти дещо зі згаданого вище. Застосування такого ножа, розчленування світу на частини і створення структури – це те, що робить кожен із нас. Ми повсякчас перебуваємо серед мільйонів речей навколо нас. Немливих форм, розпечених пагорбів, гурпоту двигуна, відчуття ручки газу, камінюча, всякого бур'янця, стопчиків огорожі купок сміття обабіч дороги. Ми бачимо це, але не звертаємо на нього уваги. Хіба що трапиться щось незвичне або як річ, щось відображає те, що ми маємо здатність бачити. Та й неможливо все це усвідомлено сприйняти і пам'ятати, адже пам'ять тоді буде перевантажена непотрібними деталями, і ми не зможемо мислити. З-поміж усього розмаїття, що його сприймаємо, ми мусимо вибирати. І те, що відбирається і залишається в пам'яті, це зовсім не те, що ми бачили, бо процес селекції викликає мутацію. Ми зачерпуємо жменю піску в безмежному довколишньому краєвиді сприймання і називаємо ту жменю піску світом. І скоро ми набрали жменю піску, той світ, який ми сприймаємо. Зараз починається процес відділення. Оце і є ніж. Ми пісок розділяємо на частини. Ділимо так і так, уздовжу в поперек, чорне і біле, тепер і тоді. Відділення – це поділ усвідомленого Всесвіту на першу Спершу жменя піску здається однорідною. Та, що довше ми її розглядаємо, то більш зримою для нас стає її розмаїтість. Кожна піщинка різниця від незреченної решти, не існує двох однакових. Деякі з них схожі в чомусь одному, інші в чомусь іншому. І на основі цієї схожості та відмінності ми можемо розкладати піщинки по кубках. Будуть кубки за відтінками, за розміром піщинок, за формою піщинок, під видами форм, ступенем прозорості і так далі, і так інше. Можна було б подумати, що колись той поділ та класифікація сягне кінця. Аж ні, це не так. Він триває і триває, і не знає та не віде кінця краю. Класичне розуміння вивчає ці кубки, опираючись на їхнє сортування та встановлення між ними взаємозв'язку. Романтичне розуміння спрямовується на жменю піску ще до процесу сортування. Обидва способи бачення світу мають право на існування, попри їхню взаємну непримиренність. Конче потрібно віднайти такий спосіб бачення світу, який не зашкодив би жодному з двох, а об'єднав би їх в один. Таке розуміння не суперечитиме ні сортуванню, ні спогляданню несортованого піску. Розуміння таке, навпаки, спрямовує увагу на той неозорий ландшафт, із якого взято пісок. Оце і намагався робити хірург Федер. Щоб зрозуміти, що ж він намагався робити, Слід побачити ту невід'ємну від нього частину ландшафту, яку потрібно зрозуміти, а посеред нього постать людини, яка сортує на кубки пісок. Бачити ландшафт та не бачити тієї постаті, означає не бачити ландшафту взагалі. Відкидаючи цю буддину іпостасі, яка аналізує мотоцикл, значить взагалі не бачити будду. Існує велике класичне питання – що звучить так? У якій частині мотоцикла, в якій піщинці піску якої кубки перебуває Будда? Очевидно те, що ставити таке запитання, значить дивитися в хибному напрямку, ось як Будда От Оттім, очевидно і те, що ставлячи його, ти дивишся в правильному напрямку, адже знову таки Будда всьодосущий. За нього, за Будду, який існує незалежно від будь-якого аналітичного мислення, вже було сказано багато. Дехто зауважить, що навіть «забагато» і поставить під сумнів самі мої спроби щось додати. А ось про те, що Будда існує всередині аналітичної думки і спрямовує її, практично нічого ще не говорилось. І на це є історичні причини. Проте історія твориться й далі, і, певно, її не зашкодить або й піде на користь, якщо нашу історичну спадщину трохи доповнити судженням в тій площині. Коли аналітичне мислення цей ніж додають до досвіду, в процесі такому неодмінно щось втрачається. І це доволі добре розуміють, принаймні, в мистецтві. На думку спадає досвід Марка Твена, коли той, засвоївши аналітичне знання навігації по річці Місісіпі, зауважив, що річка втратила свою привабливість. Щось завжди гине. Проте в мистецтві якось річчі помічають те, коли щось створюється. І замість того, щоб розмірковувати про втрачене, важливо бачити те, що твориться, і розглядати цей процес як певну неперервність смерті народження, яка просто дається, та не є ні добра, ні погана. Ми в'їжджаємо в містечко Мармот, але Джон навіть не стає на перепочинок, тож прямуємо далі. Так парять немов у кочегарці. Ми проминаємо якісь гиблі землі, а тоді перетинаємо кордон зі штатом Монтана. Нас про це попереджає щит на узбіччі. Сильвія здіймає руки над головою та махає ними. Я сигналюю відповідь, однак побачений щит зовсім не додає настрою. З'являється якась внутрішня напруга, яку вони навряд чи відчують. Звідкиля бо їм знати, що ми тепер у тім краю, де жив він? Усі ці розмови про класичне та романтичне – це своєрідний кружний шлях для розповіді про нього. Але, щоб дістатися до Федра, лише він і підходить. Описувати Федорову зовнішність чи надавати дані з його життєпису означає збиватися на ще дальшій безповоротні манівці. А як вийдеш на нього навпрашки, напитаєш біду. Він був божевільний. А коли прямо дивишся на душевну хвору людину, то бачиш лише від зіркалення власного ознання того, що вона душевно хвора. Тобто не бачиш її взагалі. Щоб її побачити, маєш угледіти те, що бачила сама людина. А коли намагаєшся зрозуміти думки хворого, варто обирати лише кружний шлях. Інакше власні гадки все зіпсують. Існує одним-одна доступна стежина до нього і тьопати до мети неблизький світ. Я заходився коло цього аналізу, дефініцій та ієрархій, не заради них самих, а для того, щоб закласти підмирівок розуміння того напрямку, в якому йшов Федер. Позаминулої ночі я сказав Крісові, що Федер увесь вік свій шукав привид. І це правда. Привид, який він шукав – це та примара, що лягла основаною всієї техніки, всієї сучасної науки, всього західного мислення. Це примара самої раціональності. Я казав Крісові, що він знайшов той привид і дав йому добрячої прочуханки. У фігуральному сенсі все так і є. В ході нашого дослідження я постараюся прояснити дещо з того, що він сам виявив. Настали такі часи, що воно може комусь видасться корисним. Тоді ніхто не волів бачити привід, який шукав Федер. Та нині, мені здається, що додалі більше людей його бачить або вздріває в тяжкі хвилини того, хто взиває себе раціональністю, та чия подобана зв'язна і безглузда, через що звичайні повсякденні дії здаються трохи божевільними, бо цілком очевидна їхня несумірність і будь-чим це привид звичайних буденних основ, котрі сповіщають про те, що кінцева мета життя – жити неможлива. Та хоч би там що, у цьому і полягає кінцева мета життя, за тим і прагнуть великі уми зцілити людей від хвороб, аби ті жили довше, і лише безумці запитують, навіщо? Люди живуть довше для того, щоб жити довше. Іншої мити немає. Ось за це й промовляє привид. У бейкері, де ми спиняємося, стопчик термометра сягає 43 градусів у затінку. Знявши рукавиці, пробую торкнутися бензобака. Де там? Так нагрівся, що відразу відсмикуєш руку. Від перегріву мотор зловороже торгкоче. Кепсько! Задня шина сильно стерлася, мацю рукою і відчуваю, що вона майже так само розігрілася, як і бак. «Доведеться тепер трохи повільніше їхати», – кажу. «Що?» – гадаю, не варто їхати швидше за 50. Джон визирається на Сильвію та на нього. «Видно, вони вже мали розмову щодо моєї повільності. Обоє мають такий вигляд, ніби це вже їм остогидло». Ми ж хотіли якнайшвидше добратися до місця, каже Джон, і вони йдуть до ресторану. Ланцюг теж нагрівся і висох. У правій сідельній сумці відшукую аерозоль ливу, заводжу і беруся збрискувати рухомий ланцюг. А він і досі такий гарячий, що розчину мить випаровується. Тоді збрискую йому його мастилом, даю хвилину прокрутитися і вимикаю двигун. Крістер пляче чекає, і потім ми заходимо в ресторан. Мені здалося, ти казав, що спад має бути на другий день. Такими словами зустрічає мене Сильвія, коли ми підходимо до кабінки, де вони вже сидять. На другий чи третій, відповідаю я. Або на четвертий чи п'ятий? Можливо. Знову Сильвія та Джон перезираються із тим самим виразом на обличчях. Либонь, він означає, ось тобі і маєш. Хто зна, чи не захочуть вони рухатися швидше, і тоді в якомусь містечку нас чекатимуть? Я би сам це запропонував. От тільки чекатимуть вони нас не в місті, а десь при дорозі. Не уявляю, як це люди тут витримують, мовить Сильвія. Еге, тут нелегко живеться, відповідає, трохи роздратовано. А проте вони знають про це ще до того, як тут оселитися, тож до цього готові. А далі додаю. Якщо хтось один скаржиться, іншим від того тільки гірше. Але вони мають життєву силу, тому гідно тримаються. Джон і Сильвія розмову вже не підтримують. Джон допиває Кока-Колу та йде в бар потримати. А я виходжу на двір, щоб перевірити поклажу, і бачу, останні пакування трохи обвисло, тож беру і зав'язую мотузки по новому. Кріс указує на причеплений на сонний термометр на нім аж за 50. Ще не виїхали з міста, а я вже знову спітнів. Час охолодження тривав не більше як півхвилини. Спека нас просто просує, навіть у сонцезахисних окулярах мені доводиться примружувати очі. Навкруги тільки пекучий пісок та бліде небо. І все це сліпить, в'їдається так, що хоч би на що дивився, одразу й мружиш очі. Усе довкола розжарилося до білого жару. Справдешні пекло. Попереду Джон поволі набирає швидкість. Я, здаюся, й уповільнюю хід до 55. п'яти. Якщо в таку спеку не хочеш собі клопоту, Нерватиме шини на швидкості 135 кілометрів. Інакше хаплик їм на цьому перегоні. Джон і Сильвія, певна, мої слова сприйняли за докір. Але я не думав їм докоряти. Мені аж ніяк не легше в таку жароту, А проте кажу собі, цур йому. Я цілісінький день думав за Федера, тоді як вони, Лебонь, у цей час думали про те, як усе кепсько. Оце і гнітить їх насправді. Думки про Феда як особистість можна дещо розповісти. Він був знавець логіки класичної системи систем, що описує правила і процедури систематичного мислення, за якими можна структурувати і встановлювати взаємозв'язки аналітичного знання. І він так блискуче цим володів, що за коефіцієнтом розумового розвитку Стендфорда Біне, який, по суті, є вершиною аналітичного маніпулювання, Мав 170 балів, а таке буває лише в однієї людини на 50 тисяч. Він був систематик, але сказати, що він думав і діяв як машина, значить не розуміти природи його мислення. Він не був подібний до порушнів коліс і приводів, що працюють одночасно і злагодженим. Натомість на думку спадає порівняння з лазерним проміном, самотнім світловим струменем енергії такої страхітливої концентрації, що коли направити його на місяць, він, отбившись, повернеться на землю. Федер не намагався використати власний блиск для загального освітлення. Він вишукував одну конкретну віддалену мішень, прицілювався, а тоді вражав її. І це все. Мені ж, певно, лишилось освітлювати цю уражену ціль загалом. Пропорційно до свого інтелекту він був замкнутий. Ніде не зберіглося жодного свідчення про те, що чоловік мав близьких друзів. Подорожував він сам один, завжди. Навіть у присутності інших людей був зовсім самотній. Ті подекуди це відчували і вважали, що він їх ігнорує. Тому не любили його. Однак він на те не дуже зважав. Найбільше бонь страждали його дружина і сім'я. Дружина каже, що ті, хто сивкувались проникнути за бар'єри його стриманості, наштовхувалися на глуху стіну. У мене виникло таке враження, що вони все чекали від нього приязні, якої він ніколи не виказував. Насправді його гаразд ніхто не знав. А цього він найпевніший прагнув, і так воно і було. Ймовірно, що самотність і стала наслідком його інтелектуальності. А може і навпаки. Зрештою, обидві вони йшли в парі. Така собі незвичайна самотня інтелектуальність. А це все ще. І це ще не все, адже образ лазарного променю містить ідею про те, що він мав славу геть чисто холодного і неемоційного чоловіка. А це не так. У своїх пошуках того, що я називаю приводом раціональності, він був мисливець-фанатик. Пригадую один епізод у горах, коли сонце за півгодини сховалося за вершиною і ранні сутінки вбирали дерева та скелі, Вдоволі зачорнені відтінки синього, сірого й брунатного. Федер провів там три дні без їжі. Запаси скінчились, та, перебуваючи в глибокій задумі і маючи видіння, він не хотів їй звідти йти. Дорога пролягала неподалік, і він знав про неї, тож повертатись не поспішав. У суті, що звідусіль облягла, він помітив якийсь рух на стежці. До нього наближалося щось схоже на дуже велику собаку чи то вівчура або ще, ще якогось вовкодаву. Дивно було бачити пса в тому глухому закутку о такій пізній порі. Собак чоловік не любив, одначе звір підходив так, не би відчував це. Здавалось, тварина за ним стежить, оцінює його самого. Федер Довго дивився псові в очі і на мить відчув щось схоже на впізнавання. Потім звір зник. Набагато пізніше він здогадався, що то був лісовий вовк, і сповен про той випадок, довго сидів у його голові. Причина гадає в тому, що він, сказати б, побачив власне відображення. Фото передає фізичне зображення, статичне в часі. Дзеркало може передати фізичне зображення, динамічне в часі. А те, що він там в орах побачив, на мою думку, було видиво зовсім іншого роду. Воно не було фізичне і не існувало в часі взагалі. усім тим, то було відображення. І він у... відчув упізнання. Минулої ночі воно прийшло до мене в образі самого Федра. Отож, тепер я маю живе уявлення. Подібно до того лісового вовка в горах, була в нього якась звіряча хоробрість, Він ступав по обраній стежині, незважаючи на наслідки. Це чудувало людей, та й мене дивує, коли дізнаюся про те. Він рідко коли звертав праворуч чи ліворуч, я це знаю. Отім, мужність його не випливала з якоїсь ідеалістичної думки про самопожертву. Його породжувала інтенсивність власного пошуку. І в цьому не було нічого благородного. Я вважаю, що переслідувати привід раціональності він став спомуканий своєю хіттю помститися йому, бо вважав, що той сформував його. Він хотів здобути свободу від свого власного образу. Жадав зруйнувати його, адже привід був те, що й він сам, а йому хотілося звільнитися від пут власної особистості. І, як не дивно, звільнення те відбулося. Ця Федорова характеристика може здатися не сьогоднішньою, однак найземніше ще попереду. І Йдеться про мої з ним стосунки. Досі було все якось неясно і невизначено, Проте це варто знати. Уперше я дізнався про нього внаслідок низки дивних подій багато років тому. Якось у п'ятницю я пішов на роботу, і перед вихідними багато встиг зробити, з чого був дуже задоволений. Надвечір вирушив автівкою на одну вечірку, а там і наговорився доско, чи хильнув добряче. Відтак зайшов до якоїсь віддаленої кімнатки перепочити. Прокинувшись, я збагнув, що проспав усеньку ніч. дворі вже дніло. І подумав, господи, я ж навіть не знаю, як звуть господарі. Та уявив, яка може спіткати халепа. Кімната виявилась не тією, в, якої, і, в якій я заснув. Хоча заходив я туди потемки ще й на підпитку. Я підвівся і побачив, що мене перевдягли. Одяг на мені вчора був інший. Я в двері, а вони, дивина, ведуть не до кімнат будинку, а в якийсь довгий коридор. Я йшов по ньому і відчував, що на мене всі визираються. Тричі незнайомці підходили і цікавилися самопочуттям. Гадаючи, що йдеться про кількість випитого вчора, я відповідав, що навіть похмілля немає. Один з них захихотів та схаменувшись одразу і змог. По кінці коридору я побачив кімнату, всередині було видно стіл. Там щось відбувалось. Я всівся неподалік, сподіваючись залишитись непоміченим. Думав, спершу з'ясую, що тут діється. Коли раптом підходить жінка в білому і запитує, чи знаю я її ім'я. Митнувши оком на маленький бейджик на блузці, я вмить прочитав його. Не помітивши цього, та здивувалась і похопилась вийти. Згодом повернулася з якимось чоловіком. Визираючись на мене, той сів і запитав, чи я його знаю. Я й відповів непомильно, і сам здивувався не менше за них. «Щось зарано все це відбувається», – промовив він. «Хм, тут усе як в лікарні, кажу», – кивають головами. «Як я попав сюди, цікавлюся, згадуючи п'яну вечірку». Обоє мовчать, жінка опускає очі. Так вони нічого й не пояснили. Знадобилося більше як тиждень, щоб з усього, що я бачив, виснувати. Все, що відбувалося до того, як я прокинувся, було сон, а все, що потім – дійсність. Не було ніякої основи, щоб виявити відмінності між цими станами. Хіба що нові події, яких дедалі більшало, свідчили проти хмельних спогадів. Вигуркнули такі дрібниці, як замкнені двері, зовнішній бік яких я не здужав пригадати, і повідомлення судового засідання, у якому йшлося про те, що якусь особу визнала неосудною. Чи не про мене йшлося? Нарешті мені пояснив. У вас тепер нова особистість. Проте ця заява нічого не пояснювала. Тим і мене, позаяк, я нічого не пам'ятав з того, якою була моя колишня особистість. І якби мені були сказали «Ви тепер інша особистість», тоді було б зрозуміліше. Це хоча б трохи підходило. А вони зробили помилку, думаючи про особистість як про властість на зразок одягу, що його носиш. А крім особистості, що залишається? Трохи кісток та плоті. Ну, може, ще якісь паспортні дані, але, звісно, що не сама людина. Кості, плоть, паспортні дані – усе це одяг, що особистість носить, а не навпаки. Хто ж тоді колишня особистість, котра була відом, їм відома, і чиїм продовженням є начебто є? От тоді я відчув ознаки федерального існування багато років тому а за дні, тижні, роки, що відтоді минули, дізнався багато іншого. Він мертвий. Його було знищено за судовим вироком подачою високовольтного змінного струму до півкуль мозку. Приблизно 800 мА тривалістю від 0,5 до 1,5 секунди послідовно подавалося йому 28 разів. Процес той за технологією називається «анігіляція» І ЦІС – цілісність особистості було знищено, дорешті, з допомогою технічно бездоганного акту, який дотепер визначає наші взаємини. Я ніколи з ним не зустрічався. Ніколи і не зустрінувся. А проте з дивного шепоту його пам'яті враз постають оця дорога, скелі в пустелі, розжарений пісок довкруж, і все дивовижно збігається. А я вже знаю, він це теж бачив. Він тут бував, інакше б я не знав цього. Мав бути. Помітивши ці раптові видави відтворюючи уривки спогадів, про походження яких і гадків немає, я мав той ясновидець – медіум, що дістає послання з якогось іншого світу. Отак все відбувається. Я бачу щось своїми очима. І одночасно його, колись вони належали йому, ці очі. Ось це і страшно. Ці руки в рукавицях перед моїми очима, що тримають кермо мотоцикла, який мчить по пустельній дорозі, вони належали йому. І як спроможешся відчути це, зрозумієш, що таке справжній страх від усвідомлення, що втекти від цього неможливо. Ми в'їжджаємо в глибокий каньйон. Невдовзі з'являється майданчик для відпочинку. Декілька лав, невеличкий будиночок, зелені деревця, до кожного з яких підведені шлами. Джон, слава Богу, вже з другого боку, на виїзді до шосе. Я на нього не зважаю, та гальмую біля будиночка. крізь зіскакує, і я завожу мотоцикл на стоянку. Мотор пашить таким жаром, що аж повітря бренить хвилями, немов від багаття. Краєм ока завважую, другий байк вертається. Вони спиняються і обоє дивляться на мене. Сильвія починає, ну просто злобере. Я знизу плечима і підходжу до фонтанчика попити води. Джон каже, іде ж уся та життєва сила, про яку ти казав? Зиркою на нього і бачу, що він дуже злий. Я й боявся, що ти так серйозно все сприймеш, відповідаю, та відвертаюся. П'ю воду, а воно з якимось лужним присмаком, наче з милом. Байдуже, все одно п'ю. Джон заходить усередину, щоб намочити сорочку. Я перевіряю рівень мастила. Покришка масляного фільтра така гаряча, що годі торкнутися рукою навіть в рукавиці, мастила поменшало, протектор на задньому колесі ще більше стерся, однак і ще робочий. Ланцюг натягнути непогано, щоправда, дещо підсох. Тому я, щоб не ризикувати, трохи змащую його. Найважливіші болти добре затягнуті. Повертається Джон, з якого стікає вода, та каже: цього разу ти їдь попереду, а ми за тобою. Я не їхатиму швидко, відповідає. Гаразд, каже він, доберемося. Отож я виїжджаю першим і їдемо ми повільно. Дорога по каньйону вже не така вже пряма, як було дотепер, та, як я сподівався, навпаки, вже в'ється вгору. Дивно, дорога вихляє, а коли відхиляється вбік, по вирівнюється, далі піднімається вище і йде поволі вгору. Тут вузько, і ми рухаємося зигзагами, піднімаючись вищі і вище. З'являються кущики, тоді маленькі деревця. Дорога веде вгору в юниця поміж трав, а далі йдуть огороджені луки. Над головою зароджується хмарина. Може на дощ? Можливо. Лукам потрібні дощі. А тут ще й квіти. Дивовижно, як усе змінилося. На мапі цього не видно. Здиміли й ті спогади. Фебер Лебонь не їздив тут. Але ж іншої дороги немає. Дивно. Дорога піднімається все вище. Сонце схиляється до хмари, яка вже виросла і торкається край неба. А там видніють дерева, сосни. І холодний вітер аж сюди доносить пахощі глиці. На луці від вітру хитаються квіти. Мотоцикл злегка нахиляється і стає прохолодним. Я з зиркою на Кріса, він усміхається, і я всміхаюся разом з ним. А тоді налітає сильний дощ. Він збиває з дороги пил із запахом землі, яка так довго його чекала. Пил, обав'язньо дороги, протикали перші краплини дощу. Усе це таке нове, і він нам так потрібен свіжий дощ. Одіжна мені промокає, окуляри забризкані, і я вже тремчу, але ж як добре. Хмара проходить під сонцем, сосняки лужки знову сяють, де сонце вихоплює крихітні душінки. До вершини пагорба доїжджаємо вже сухі, але замерзлі, і спиняємося перед чудовим краєвидом внизу з неозорим долом і рікою. Либунь, приїхала вже, мовить Джон. Сильвія та Кріс подались гуляти по лугу серед квітів під соснами, Крізь, які далеко внизу проглядала долину. Тепер я першопроходець, що оглядає з землю.